Vë la temotun e illa vë antum muslimon Nia eewa nës uttëkuu rëbëkim alëzhi khalqakum min nëfsi vëahida vë khalqë minhë zëvjëha vëbëthë minhëma rëjala këthira vë nisëa vëtëkuu allëha vëtëkuu allëzhi tësë alëzhi tësë alë nëbihë vë alërham inë allëhë kanë alëhë kënë rëqibë Nia eewa allëzhi në amënë uttëkuu allëha vë qëllu qëllu qëllu që Yuslih nukum a'ma lakum wa yangfir lakum zunobakum wa min yut'i laha wa rasulahum faqad faz fauza n'azima Mabard fa inna asdaqa lhadihti kitabu Allah wa khaira lhadi hedi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra l'umur muhidathatuhaa wa kulla muhidathat bid'a wa kulla bid'a'ta n'zalala wa kulla dhalalata fin n'ar Dunderua bismita Dunderua bismita Allah subhanu wa ta'ala thot në Kur'an <tër> dhahar al-fesadu fil barrio al-bahri bima kësebet ejdi nësi di u dhika unë ba'da ledhi amilu le allahum jërgihun është fashur shkaterimi në tokë edhe në detë përshka këtë vepërve të këqia që kam bërë njerëzë me duar të tyre kjo shkaterimi shkaterimi shkaterimi thotë Allah i madhuar që të, Allah tu japa të ty të shioj një piesë të dënimit ta saj që kam vepruar që ata të kthehen. Kështu Allah subhanu wa ta'ala, i shpërblen që në dënja njerëzit me njëloj dënimi të leht, me qëllim që ata të zgjohen nga gjumi, hutesës dhe i gjunafeve, dhe nga shkujdesja për e përkujtimi të allot, edhe të kthehen të ka Allah subhanu wa ta'ala. Një ka të Allah I dhe ashtu ka treguar Allahu madhëruar që ky është një prej qëllimeve kryesore ose qëllimi kryesor për të cilin Allahu ndeshkon njerëzin e dunjanë në një tjetër nësuar mu'minun në të cilin thotë walaqad akhadhnahum bil'adhabi fama stakanu li rbi ma yatadarra'un Ne i ndeshkuam ata, i morëm ata me dënim, por ata nuk u nënshtruan Zotit të tyre dhe as nuk e porgjëruan atë me lutje. Dhe kjo tregon që njeriu kur kur i vjen një sprò pra ala, atë për Allahu duhet ta përjetojë atë duke i kërkuar falë Allahu subhanahu wa taala dhe duke i lutur atij. Që Allahu subhanahu wa taala t'i largojë këtë të keqen. Dhe nëse njeriu nuk e bën këtë lloj veprimi, atëherë atë pret ndëshkimi për Allahu subhanahu wa taala dhe pret kurthi që ka thurë Allahu për ata që i meritojnë të kurthe. Dhe kjo është gjë më e frikshme Për e të cilët dhëtë frikësot besimtari. Për e kur dhe veqën thurë, Allahu Subhanu wa Teala kundet atyri që kundeshtenur dhe të ti, dhe jetojnë të qetë në të dynja, si kur janë kryuar në të për përjetësi. Tëtë Allahu Subhanu wa Teala në Kur'an, e fa amin e ahlun kur'a, e jeti hum bësuna, bëjatë hua hum na imun. A janë të sigurët dhe të qetë banorët e fshatë rave, se nuk ka për të ardhër atyre dënimi jonë, aw aamina ahlul quraa ayatihum ba'suna dhuha wa hum yal'abun ayan taqeedat sigurt banoret e fshatrave se nuk ka por tu ardhur atyre dënimi kur ata duhet duke kur kur ata te jen duke luajtur paradite fa aaminu makallahu ayan ata te qet dhe sigurt se nuk do ti kapi ata kurthi qe ka thur Allah para ata qe meritoin fa la yaaminu makallahu illa alqawmul khasirun nuk janë të sigur dhe nuk jan te sigurt te qet Prej kur thojë që thur Allahu për ata që e meritojnë përveç ata njerëz të cilët janë të shkatëruar. Fela yemenu makr Allahu ila al-qawm al-hasirun. Nuk janë të sigurt dot të tjit për ndëshkimeve. Dhe kur thojë që thur Allahu për ata që e meritojnë vetëm se populli që është shkatëruar. Ata njerëz të cilët nuk e kanë frikën Allahun dhe këmbgulën dhe vazhdojnë në gjunafat e tyre janë ata të cilët kanë rënë në këtë lloj degradimi dhe kanë degraduar Allahun e Madhhur për t'u dhënë në fund atë që meritojnë. Qëllimi i isprovuesh që i jep Allahu ndërgjynëriut një të shejt kthehet. Kur ai nuk kthehet, i vjen prej Allahut mëdhor pasaj mirësi dhe mirësi dhe mirësi në gjunave që bën, i jep mirësi në gjunave që bën, ai bën gjunave kundërta Allahu, Allahu i mëshirë. Ai bën gjunave, Allahu i mëshirë. Allahu ai bën gjunave, Allahu i mëshirë, dhe sa mund të fare mërdh e mërd për një herësh, edhe e shkatoron, edhe e çon në xhenem. Të profetit sallallahu alaihi wasallam në hadithën e saktë. Nëse e shikon që Allah i madhuruar i ebë një personi nga dynjaja, i ebë ato gjërë që a i do, dhe i këvërzdën dhe bënë gjynafet, a di se kërës degradim për Allah për të atë të shruar të ndëshkim. Do më thonë kër Allah i madhuruar i ebë mirësi në dynjaja një personi, më skrytoni se kjo është mirësi për Allah të vërtet, pa ajo është sprove vërtet për Allah më dërruar. Nëse i zjo dhe hapsut dhe falenoron Allah dhe kërkon falen Allah dhe n Por ndryshe nëse ai ka mbul në gjunavet e tij, kur Allahu i jep mirësi, Allahu i shtomësi këto këto gjunafe. Ai, Allahu i shtomësi këto gjunafe, kjo është degradim që Allahu ta marrë për një herë. Transmetohet nga Hasan al-Basri sa ka thënë, kur Allau i madhruar Jezgjeron dy anë personi, dhe ai nuk e shikon që kjo lloj dynjaje që ka zgjeruar Allahu është vetëm si një kurth që po kur i thur Allahu atij, ku ai vazhdon gjunafe, ta di se ai thotë nuk ka tru, thot, ta di se nuk ka tru. Ji dështu ka thënë Qatade kur Allah i madhuar merr një popull ose Allah thotë të gjithë populli që i kanë dhënë i ka dhënuar ata thotë kur ata kanë gjen në kulmin e gëzimit të tyre dhe mirësisë së tyre thotë prandaj thotë mos u mashtroni prej butësisë së Allah që Allah ju lej ju lej ju lej kur ju bëni gjunafe Ji dështu transmetoi nga Ismail ibn Rafi asë ka thënë Siguria dhe qetësia që s'duhet ta ketë njeriu që është qetësia në kurthën që i thur Allahu atij që e meriton është i njeriu të qëndrojë në kundërshtimin e urdhave të Allahut mëdhëruar edhe me gjithë me gjithë to kundërshtimin që bën të shpresoj për Allahut që Allahu do ta faq. Ky lloj shfigimi është shfigimi që kanë dhënë selefët për kurthët që thur Allahu subhanahu wa taala ku ndëshë atij që meriton, kanë thënë kuptimi i këtij kurthe është që Allah i jep mirësi njeriu, ai vazhdon të kundërshton, i shton kundërshtimin ndaj Allahut dhe Allah e le, e le dhe e sa fundë farë pasaj kërë e mbush kupën e merë një herë për gjithmonë. Allah subhanu e talë e këtë loj i dhejnë e ka të reguar në disa jetë kurënore. Për e këtyra jetë më të qartë është a jetë, a jenë disa jetë në suen e lënaam. Në cilë e të regonë Allah i madhuar se të shfarë bënë Allah me robrit e ti, edhe vëllaj po them, a i që nuk e kopton këtë, a i taqaj vetën e ti se shumë largë. Taqaj vetën e ti se shumë larg فَذَلَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ نكemi dërguar profet te popujtë mëparshëm ata i përgjigësoruan dhe ne uhoqëm atyre smundje dhe sprova që ata t'i kthejnë Allahut felau la yaj'a ba'sunatadarr'u walakin qasadat qulubuhum ku erdhi aty sprova qe u dha Allahu madhor pse nuk u kthyen tek Allahu nuk u kthyen nuk i lën gjërat e tyre sepse ishin zemrat e tyre te ngurta wazayen lahumu sheytanu ma kanu yamanoz was bukurai sheytanat te qe vepronin do mund çfarë ndodhi erdhën profetët erdhi profeti tek populli i tij filloi te ftoj tek e vërteta ai filloi te ftoi ftoi ftoi ftoi ftoi si shkoi musa alayhis salam te faraoni me rad nuk merën vesh u hodhën Allahu sprova O lëndë e kemi marrë alë firaun me sininë dhe نقص minë thëmarat lë anë humë rrugun. Do ne kemi ne kemi ndëshkuar vetë me, me me vite vitezie faraoni dhe populli i tij që ata të kthehen. Edhe po për ato nuk u kthyen. Mbasi Allahu më në basi Allah dhuar i hetos prova dhe ju nuk kthehet. Por i ngur thoën zemra e tij dhe në provë dhe në vështirësi por nuk kthehet te Allahu mëdhëruar, me kojë qe në moment, do këto momentë njeriu duhet ti drejtohet Allahu subhanahu taala thonë Allahm fal o Allah mëshiro o Allah mëparno topën o Allah më bëj të kthehem te ti o Allah më hap portën e mëshirës tande në mëshirë këtë moment të vërtet kur njëri nuk thënë këto momente atë Allahu subhanahu taala e fut në kurth edhe kurthin nësin e, e fut Allahu kjo është gjë më e frikshme që kam pas frikë se levh do të duket frikë çdo besimtar atë Allahu më dhuroi këtë një hap dynjan i hap dynjan çfarë dëshë robi Allah dëshë dynja na dynja të dhe Allahu subhanu wa ta'ala fëlemma nësu ma dhukiru bihi kura ta e harruan për kujtimi që u dhe Allahu e harruan për, për kujtimi në profetit harruan së progët që u hodhi Allahu subhanu wa ta'ala të farë fëtahme alejme buha me kulli shëj u hapëm atyre portat e shdëgjeje hata i dhaferihu bima utu dhe e sa kura ta të gëzohen u gëzohen më të që kështë dhe Allahu harru në shdëgje u gëzohen E këdhën në më bëgë të të mfej dhe më blison, i morma ta papritmas. Kura ta thot ja, i shikon thot të pezmatuar, e kanë bumërë zhëllë dhe shprejse, e kanë shkëpudërë zhëllë dhe shprejse për Allah, se përsa e kuptun që ishe fundi. Fakulti Adabin urkomi në dhëllë mund, edhe këtu thotu prej fundi i popullit mizor, walhamdulillahi, robbilalimin, dhe falem daimi të konë Allah, e të cilë e shumë i dredje dhe i dënonë në shdo popullit që i dënon, me Ky ligj i Allahut që ka vendosur Allahu në tokë. Allahu i Madhuri dërgon njerëz për kujtimin e profetëve, edhe ndikësit e profetëve. Pastaj u hedh atyre sprova që ata të kthehen. Dhe nëse ata nuk kthehen nga sprovat, u hedh mirësi për t'i çuar në kurth. Dhe nëse ata vazhdojnë në këto mirësi dhe këmbngulin në gjuna vetë të tyre, atë u vjen dënimi për Allahun e Madhuruar. Edhe kjo është e njëjta për cilës do fiksohet njeriu, përndër se thot Allahu i Madhuruar: "E'th e'minu ma kerrallah." A janë sigur të ta për i ndëshkimit dhe për i kurthëve që u thurë Allah atyre që më ritojnë? Dhe nuk është i sigur të për i ndëshkimit dhe kurthëve të Allah vetëm se pobën në që është i shkateruar. Thot Hasen al Basri, Allah në kam frikë vetëm besimtarët dhe për i ti janë të sigur të vetëm munafikat. Allah në kam frikë vetëm besimtarët dhe për i ti janë të sigur të vetëm munafikat. Allah në ruajtë. Qëçë besimtari duhet të shikoj vetëm atë ku ndonë. Nëse është në gjunave dhe kjo është gjë në të gjithë vende, detyra e tij është të kërkojë falje Allahu Subhanuhu Teala për gjunaftëtin dhe të i, i kthehet Allahu duke thënë: "O Allah, më fal, O Allah, mëshiro." Dhe nëse nuk e bën këtë kur Allah dhe dhe që ajtë kthet, atër i hedh dhe fatisë dhe sprova që ai të kthehet, atëri vjen dëshkimi tjetër për Allahun e adhuruar, i hap dynjan, ja ngurson zeun më shumë dhe më për një herë. Wallahi, o oh, vlezun e kam vërejtë këtë generalitetin që jetojmë ne. Se çfarë bën Allahu me ne? Dhe ti du ta shikosh do besimtar çfarë bën Allahu me ty? Allahu ma dhuron i, i hel besimtarit sprova. I hel sprova sajerh sikon saher bënë gjunafe. I hel sprova që të kthet tek Allahu mëdhuar. Edhe subhanallahu, njerëz nuk e gjithë i sojn këto lloj në këto lloj rasti. Ka njerëz që kthehen, pendohen tek Allahu mëdhuar sajo saher u dhallu sprovë. Dhe ka njerëz që nuk e kupton pse u ka ardhur sprovë. Edhe ktu është fatkeqësia e vërtet. Wallahi kjo është fatkeqësi e vërtet. Thon Shehhu Ismaili te ime, ka shkruajtur një libër të vogël që flet për durimin dhe ka treguar, nëse njeriu i hedh Allahu provë. Edhe ai nuk e kupton që këtë provë janë për të prej gjunafe të tij dhe nuk i lidh, nuk kupton kush është gjunafe që kanë bërë. Pse Allahu ma holli të lëgjë? Nëse ai nuk bën lidhje me gjunafe dhe të tij të provës si i ka rënë, nuk e bën të lidhje, fatkeqësia e tij është fatkeqësia për ta jetë. Sepse ky person që nuk e bën të lidhje, ky është prej këtij lloji të cilët i mëan Allahu dhe Në basi që të shkonë dy një, dhe nuk thejmë, u hapë dy një, dhe pasaj i hethë në gjëhenim për hershën. Shikoni e rënsi kënë kërë se shfar ka bëra Allah me popullën shqiptarë. Ata dikur ishin besintarë. Mjërë për e lamë fenë, dhe Allah i më dhuë u soli së provë e më verhojën, kularë, mbi qafët dhe tyre, sklaveri e vërtetë. Nuk doni të ishin sklever të Allah dhe i bërë Allah sklever të ropitë. Dhe ky është ligji i Allahut. Kush nuk dëshiron ti në shtrohën e Zotit të botërave, do ta bëj Allahu që ti në shtroh një krijese, edhe paga, edhe taksa që ka për të paguar në robërinë ku ndaj ti personi ka për të qenë shumë fish më rëndës sa paga dhe taksat që ka për të do kish të paguante, po ti je robi i Allahut. Ka për, për, për të paguar po pagu shumë fish. Edhe kshu e paguën shitarët. E paguën shumë fish sepse u larguan nga adhuri me Allahut. Mohën Zotin A do planuaj që vetëm veroxhësh i Zot. Nuk planuoj ti të nështrohen në edhe 5 herë ditë na 5 minuta, por planuoj ti të nështrohen në veroxhësh 3 turne burra aga duke qenë se vjen do të qon vetëm për vetë kafshat me gojë gjithsej. Se nuk do na vëim në Allahut. U hodhi Allahut edhe dënimi. A borën vesh? Auzjuen, mbasi e largoi Allahut edhe dënimi, pritësh edhe për dyre dhe gjatë dënimit që që ata të thësh oh Allah na fal se ne ne jemi gjunofshar. Nuk e bënto këtë gjë ed atëra Allahu hapi dynjan. Ja u e kanë dynjan parajsh. U hapi Allahu dynjan sa sot janë 22 vjet që shqiptarët janë vend duke ushtuar aqo më shumë zullumin e tyre dynjan. Domethën, kufrit është duke ushtuar më shumë. Pisliqet janë duke ushtuar më shumë. Gjynabet janë duke ushtuar më shumë. Dynjaja është duke u hapur më shumë. O Allah, na mëshiro. O Allah, nëse ke caktuar për ka popull bënë nën në xhir në në në në prej këtyre të padenuar. O Allah mos na mos na bëi neve pjesë të të dënimit do ti popull nëse do të dënonosh të popull. Sa wallahi ç'është e ka arritur nuk nuk nuk, nuk mban më. Ma. Dhe nëse njeriu nuk merr mësime për veten e tij, pa çaj vetëm e tij. Transmetohet nga Abu Musa eshariuse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadho lam yuftituh. Allah i madhruar e lën njeriu mizor i cili bën gjunafe pa drejti e lë e lë e e vonon. Më më më zotit vonon por nuk të haron. Zotit volon, a i sa tit me ndosh se unë që jam regu nuk kam dënimja, po mjë pa më më mësi, por nuk të haron. Kur të merë, paset merë një e për gjithmon. Hatta idha akhëdhu lem ju flithu, dheje sa kur të marë, Allah i madhurë, nuk ishë pëton ma, nuk ishë pëton ma. Paset këndoj profetis, sënë Allah i sënë, fjernë Allah i madhurë që dodhua, këdhalik akhëdhu rabbika idha akhëdhu alqura wa hiya dalima, inna akhedu, Kush është ndeshkimi i Zotit, Zotit tonë, kur ai ndeshkon fshatrat, ndeshkimi i, i tij është më të vërtet i rreptë dhe i dhimbshëm. Kush është ndeshkimi i Zotit, i Zotit tonë, ndeshimi i Allahut kur ai ndeshkon fshatrat, i lei, lei, lei vonon, dhe sikon çabën Allahu so me Amerikën. Me gjithë zullumin so e madh që ata i bënë so muslimanëve. Unë vallahi po shikoj e para disa ditë një dis foto që i jepni domthon në Australi, kishë ardhur një lloj fortunë, domthon subhanallahu me me re me er isë domethën kishte pluhur ishte lartësia e pluhurit se ngrituajnë sigurisht domethën si gjë gjigande domethën anije në det para para këtij pluhuri lartësia e pluhurit domethën ndukshin lodra thash Allahu akbar Allahu më dhua jonë çon në historinë e Amerikës nekoj zullumi më i madh për e tij për atijën gjithë bislli që do vaje njëra për atijën për Amerikën vjen nuk ka çon Allahu pse ai han më të mirë ata Allahu po i funon Allahu po i funon po i le po i le po i le, po le. derisa kur ta caktoi ai ti marri nuk e shpoton më dorës Allahu subhanahu wa taala zgjem atë saj kështu olëzë duhet kuptojmë ne vetëtona ku jemi ne me Allahun ku jemi ne me gjunaft ku jemi ne me zbatimin në urdhët e Allahut subhanahu wa taala shikojmë ku jemi se nëse ne na në hap Allahu dynjan kur ne kundërshtum urdhët e tij Allahu hap dynjan ka ufrisë dhënëdhënë Allahu subhanahu wa taala edhe nëse robi jeton i qetë në të dynjanë të lloj forme ai është më të vërtet kanë në kurthin që ka thur Allahu për ata që e meritojnë prandaj duhet të besojmë tani ti gjithmonë në gjendje frike nga ndoshkimi Allah, i Allahut Allah, subhanahu wa taala të kërkoj falje Allahu ti lutota ti të çaj përpara para madhështisë të tij që Allahu subhanahu wa taala ta mëshironi dhe mos e ndoshkoi se Allahu subhanahu wa taala ka caktuar që ata që kërkojnë falje ati nuk e ndoshkon o ma kana rabbuk li o ma kana rabbuk li'adhibuhum wa ant fihim nuk i dënon Allahu madhura ata kur ti në mëtyrë i thot profetit sallallahu alaihi wasallam o ma kana Allahu muadhibuhum hum yastaghfirun Edhe Allah nuk i ndëshkojnë ata Kua ata i kërkojnë fali ati Për ndër kërkojnë i fali Allah subhanu wa ta'ala Sa i shë falës Kërkojnë i mëshirë ati sa i shë mëshirues Për ndohun i të kaj dhe këtheun i për paset i të von Allah subhanu wa ta'ala I vonon mizorët Por nuk i harrona ta Nusë Allah unë e madhurun më së në bëj për tyre Në humdojnë, salatu, salamun, rasullin, lawala, alihi, wa sahmin, të më badhë Dhe zëndëruar kërësh një për i digjeve që ka vendosur Allahu i madhëruar në tokën e ti Allahu subhanu e talu U dërgon njëzër për kujtim Pasaj u dërgon dëshkim Nësa ta i kundështënur dhe ti që atat këthehen Kush këthehet shpëton Dhe kush nuk këthehet I hapa Allah dënjan A i sa meriton shdo kush Dhe kur i hapa Allah dënjan Dhe i vërzdo në gjynave dhe ti E merë njëre për gjithmon Njëri ju Me padinë e ti me ndonë Se nëse Allah i më dhuar Jebë dynjanë njëriut, Allah o e dha Dhe nëse, nëse jebë sëprovë, Allah o nuk e dha Allah o sëfëhanë të talë Tho dhe Kur'an Fëmël insanu i dhe më pëtë lehu Rabbu fa ekramëhu wa na amëhu Fëjënkullu, Rabbi ekramen Thët ku Allah i më dhuar E sëprovën njëriun Edhe e ndëronë Edhe jebë mirësi Thot, i mirësi në dynjanë Thot, Zot i më ndëroj Wamma idha mbtala fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana kalla. O Zotallaj madhor ndersa kur Allah e provon dhe e ngushton riskun, fot robi, fot robi, fot njeriu Allahu mposhtroi. Por nuk është kështu fotallaj madhor. Nuk është kështu. Domethën Allahu madhor kur e ngushton riskun i një personi nuk është nuk është poshtrim për njeriu, këllogja e përkundësi është e kundërta. Kërë Allah i më dhuar, jazjeron dhënja një personë, atët du të friksojt se mos Allah i më dhuar ka dëshitë të ndëshkoj dhe përne përjip po dhënja. Thotë Allah i më dhuar, Uajdha aradna en nuhlik e kërjetën amarna mutrafiha, fa fesë kofiha, fa haqqa alejha lkaunu, fa dëmarnaha të dmira. Kërë ne dhuam të ndëshkojnë një popull, amarna mutrafiha. Thotë urdhërojmë, pasanikët e atij vendi. I urdhon Allah, më urdhon urdhër universal, urdhri i ekzistencës, thot bëu dhe bëhet. Një urdhë shejati. Edhe bën ata paria dhe ata bëjnë pislik. Fa fe fa ku fiha dhe bëjnë gjunafe këta gjini, ata pasanikët bëjnë gjunafe. Thot fa ha qale en qul, dhe meritojnë dënimin nga gjunafit që bëjnë këta, po do mordonat të mia dhe i dën Allah të gjithë pasaj. I dashur tregojë që Umr ibn Khattab radhiyallahu anhu, shikoj, prisi besimtarëve, i dyti xulefave Njëri nga njerëzit më të drejtë që ka parë faqja e dhëvut, e ka lavduruar profetin sallallahu alaihi wasallam, ka përgjuar me xhennet. Kur u shirua Persia, Iraku e fillon të shiruohet do vendet tjera me radhë që u shiruan muslimanët, filloi poçanta. Umr ibn Khattabi poçanta. Ai thoshte, "O Allah, dhevruar, tis, sallim, vazim, vazim, beket, më dhërorë nuk e hapi këtë dhunja profeti i Ti sallallahu alaihi wasallam, sa e u beker, por më hapi mua." Jo sepse ndonte mua më shumë se ata, por për të sforuar Prandaj nëse një njeriu e shikon hapjen e kësaj dhunjaje dhe këtë mirësi që i jep Allahu ndonjëri, nëse i shikon si mirësi, ai është më të vërtetë një i patrup. Dhe nëse nëse nëse nuk i shikon si provë që Allahu po e provon, ç'do bëj me to? A do kundërshtuar dhata Allahut apo të, Allah, të, të bindur dhata Allahut? Nëse njëri u këtë mirësi që ka dhënë Allahu, përdor për, për zbatuar dhata Allahut. Edhe i kërkon falë për gjërat që ka bërë, ai është më të vërtetë një mirësi për Allahut. Por ndryshe, nëse ai kundërshton në dhata Allahut, Allahu i mirësi, ai kundërshton ai mirësi. Allah e misi e iva, vëzdo kundështon, ta di se esh në të shkim për Allah, Suhanu Ta'ala. Ndërkohë që Allah e madhura kër e do një person, e ruën e të për i dynjas. Sotë profetës sënë Allah, lisele, në hadithin e saktës jenë ka saksuar që këllëbani, kër Allah e madhura e do një person, e ruën e të për i dynjas, si që e ruën dë njëri për jush të smuajnë e ti për juajtë. Nusë Allah e madhura e në ruën e për i dynjas, t